إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستقصيه ونجوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضيل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعبده لا شريف كلا وأشهد أن محمد العبده ورسوله يا أيها الذين عمتقوا الله وطفيقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناصر تقول ربكم الذي خلقكم من نشر واحدة وخلق منها زوجها وبثل إهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تتألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يستهلكم أعمالكم ويخبر لكم هنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز قوضا عظيما أما بعض فانرافق الحديث كلام الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه واله وسلم وصرا الامور مختصاتها فان كل مختص بدعى وطونه بدع اهل الضلاله وكل, بدعة وكل الله في النار نصرنا اشم الله ان يستر والله اشع الله نعم الله رحمه الله في اطارنا مشاكلنا biri budur şanlıq imanına nəyə olsun. Çünki biz bir nişə əmrəsində var, iman, itaət edə olsa, ahləyini gəlçdə düşər. Zeyn, yev. Ona görə ne kadar insanlar? Bir Müsləmən. Allah'a itaətini artırsa, o kadar imanına kurgar edir. Artırır. Ne kadar asırı eyləse, İtaətlər çəkiləsə, terkiləsə, imanı təyitləyir. Və imanı artıra, kamilləştirən aməllərdən də biri gözəl əklərdir. Əklərdən orucusu mühümdür. Və və bu məsələrdən biridir. Və böyük məsələrdən biridir. Məsələn əklərdən gözəl kəlimə, gözəl söz. Müsləman əklərdində Çünki müəminin kəlməti, sözü ancaq gözəl olur, ancaq faydalı. Hədəs və kəlimədə ancaq xeyri, nail olmaq və şəhərdən çəkinmək. Allah s.ə.və bizdə əmr edir ki, gözəl əmşər Allah s.ə.və qurur ki, və qonu linnəti hüsnəm. Er, Bəfəra Suresi 83-cü ayə. Allah və Allah anir buyurur ki, insanlarla yasın danışın gözək. Ve başka əliyə buyurur. Ve kulli əbədiyyə qurul ləzihiyə əhsən. Əl-əyə və təəniş üçün zəriyə. Allah buyurur ki, mən kullarına dəkinəm ki, gözək danışsınlar. Ona görə müəmmin, danışanlar fikir verir danışımına, çalışır ki, en gəzəl kelmi olsun, Sağlısı ki, faydalı olsun. Çünki sən bu dili. Əgər düzgün istifadə etməsən, o sən sən azda belə oladır. Bizi tablərdən bilir, bilir, ki, ya Rasulallah, məyən hər bir kəlməyə görə bizə sonuçluq sağ oladır və Peyğəmbər səllər sənə buyur ki, hələ cəənnəmə gedənlərin çoxsa öz görə oladır. ve insan fikir vermeyen, bundan gafil olan, bir gün içinde bir gün de salak tutuyor. Hz. Peygamber salaksan buyurur, sözü söyle söyleyen, tanış işler, sözler danışan, pis sözler danışan Müslüman olmaz. Yani iman-ı olmaz. Ben şimdi başka rivayetle, ürvayətlə bu ləhzda o şiir sadəcə Peygamber sallatan bir edilir ki Müsləlman tənədən olmaz, tənədən olmaz. Və edən faş, söz görməz və pis iş görməz, pis söz danışmaz. Və, etsəlik, və etsəlik, İmam Əhməd o təlimi bir vayət edib. Və Şehr-Ərbani buyurur tənə etməz. Yəni, başkalarına tənih etməz, istəyir etməz və buna da atırda həm sinirlənmanlı, bilbək və səib. Həm sinirlənət etməz, yəni, çoxlu lənət. Müsləman lənətdən zəbi. Ötürməkən Peygamber sələ Allah aşkına ilə kimi tələnətliyib şəxsən. Sədəcə buyurur ki, ümumən, Allah lənətdən zəbi. Allah lənək ülesin, içki çenə, və zəəyir. Həmçin lənək bir vokar, bunlar üçün kaşlarından alırlar, və kim olardan alır? İmumən, vəşir görməzmək dəyib alınar ki, məncəsib məlun. Bu mümünək vəzirək. Həmçinin faşistlər görmək tanışməz. Həmçinin pişistlər tanışməz. Qadınla öməli, Müsləlman budur belə ki gözəl düzərmə. Belə olmasın, zərər olmasın heç. Əto nə gedər, nə Bundan qorxuruq, qapıliyik. Fikirləmirik Nə gedə şöldə analarınız, düşüm sə Allahımızın yeyib. Vəli təəssüf ki, gələməyə məsəl Allah buyurdu ki, məsəhmat şey Yəni, səhər Müslüman deyil. Yəni, iman kəmi İman rəyidi. Çünki iman qürbətli olan səhər söyleyilməz. Hər kəsinin danışıq əməli dəlil onun imanı qürbətli və yəzəyik olmalıdır. Və həməsinin bu səhər söyleyilməyi çatınlarla qarılırdır. Və çox qitaqlardırdır. Ona görə səhərəz bu məsələyə tokunub və bunun üçün sözüşlərdə tür və cürdürdir. Nedə və kimləri finallarda da fəhəni və ən dəhşətli sözüş səməyi Allah səməkdir. Resulun dinin, kitabın. Bunu səyən kafirdir. Bunu səyən kafirdir. Çünki eğer bunları edirsə, o dəniz dikir, onun kalbinde iman kalmaz. Çəküm əmin, Allah-ı, və Rasulü, və dinin, və kitabın her üçünü sayar, hərmək dəyər, ona görəcəyirsəndən üməni yaşmaz. Və kim Allah çövüşsə və ya teyhanləri, və ya dinin əsləmi, və ya Kuran o qafildir. Ona teçhvəcək, qatma və ya daxilin məndə isə onlar qəqdir Çünki necə bir üçün qəqdir etməyin qəlliyyəti var və elə növləri var ki, onlara şəxdər qəqdir olunmur, birbaşı qəqdir olur insan. Hər adam da deyə bilər. Amda elə növləri varsa, var ki, orada şəxdər var və hər adam deyə bilər. Ki, məsələ, məsələ, məsələ, Allah, Allahın sözcəkləri də nəsələn demək Allah, Allah qədirdir əhət hıldır, hamçın dəhlıdır. Və onun oğlu və həmçik qadın oğlu və səyicilərdə məsələm sələmə və və qadın oğlu və səyicilərdə haqqı şəriətəcəkəl həllə nisabələfəməyə Peygamber sələlləqə sələm buyrur ədə zəkirə əhəbə təmsiku ədə zəkirətl nücun təmsiku ədə zəkirəl Qov, qov. Ya da qov son duurtcu ayar danışılsa susun. Yani, eyf etməyin. Əgər ulduzlardan danışsaq susun. Vaxtıldı buna ulduzlarla səxir. Yəni şey yənmə olmaz, tamam. Başçının Ya da qov son duurtcu əgər susun. Çünki bu başqa bir kimi Allah səbirlə. Sabranə qovası. Hər kəsə məcəllə ona söyklərdən valideynini söymək. Hey, onlar sorasan buyurun. Öyrüşünə onlardan hər hansı bir kişi öz valideynlərini söyüb sabra bu işlədə dillər ki, "Ey Rasulullah, nəyə şif öz valideynlərini söyə bilməy?" Deyir, "Bəli. biri söyüsən, apaqının səbəb olursa, o da səni söyür." Sen benim anasını söylersen, sevap olursan o da sana ananı söylüyor. Evrim Aleyküm'ün rivayetini. Hemşinin kadalala sözü, hemşi şeriyeti de kadalani Müslüman'ı söyleyin. buyurur ki, ''Siberül, Mısırlı, Fusuklu, Fusuklu, Fusuklu, Fusuklu.'' Müslüman'ı söyleyin ki, öldürmeyi ki, küfürdük Müslüman'ı öldürmeyi. Hemşinin kadalala sözü, hemşi şeriyeti de Küləyə səyməyə. Kəyərini yəkən düz, səyməyə. Peygamber səbbəl, sələyə səhməyə. Küləyə səyməyə. Aynə bilmiş küləyə dörsək, uqsaz olmağın, u'a ləyə. İnşaə Allahümə, inə asələkə khayrə həzih rəyə ve qayyəmə fəhə ve əuðu bika min şəvrəhə ve şəvr mə fəhə Ahməd və təbri bir və qəyər. Demə, Allah ki, əgər külək dorsa dua edim. E, dua edirəm ki, külək arxsın. Demək, ki, bu külək ancaq xeyir Bundan xeyir gəlsin və bu külək ondan daha xeyr olsun. Və bunun şərtlərindən və bundan olan şərtlərdən çekinərəm. Bunun etki şərtlərindən çekinərəm. Sonra. Hər kimə səlam olsun, şəriətlərinə uyğun sözlərdən biri zamanı söyməyə Allah səhərə kurur, hepsi kuşcudur. Azəm oğlu mənə eziyyət verir. Və ve, zamana çöyür. Və mənəm zaman, və mənəm kezəni gündüzü çevirəm. Muharilə sunur və ki Yəni, zamana idarəyəmə Allah dəyir. Sen zamana çöyüşsəniz, Allah'a. olmaz Allah, zamanı çövməyi hətlər. Cədəli, gündüzlə və səhə Sadəcə, dua eləmək lazımdır. Həmsinə hətta Peygamber səhətlərini də həni həyvanı da sövməyəm. Və Peygamber səhətlərini qorruq ki, xorcu sövməyəm. Çünki namata qaldıralıq. Necə görəsən, rəzəşəm? Bu vərdə məsəllər çoxdur. Gönləmləri çoxdur. Və hər bir müsəmmət çalışmalıq, musifətdən uzaq olaq. səhəy Çünkü müminin əhvabı deyil. Və həlçiniz girsin ki, ki, bilginən ki, hər bir şey söyleyəndə sən imanıma zərb olursan. İman zəhzliyir. Və insan nə qədər dinləşkil vermir, nəyi çəyirək, həlçiniz tibə, böyük günahlarla, elimsiz, tanışmaq, həlçiniz təhfir etmək, Şafir, demir. Çivir, əlməsələ var, cəməl. Təqfir məsələndə şəhsər qoyul, qaydalar qoyul. Zərinlə, təqfir olmaz insan Təqfir olmaqlar ancaq qaydalarla o Rabbani yoldu, serfin yoldu. Və kim? O qaydalara əhtimələyir, salamattı. Və kim? Çıxır, gəlir, başqa qilgərə. Ona qədər Elə məqdəllər var, hər adam girişməz. Sadəcə camillik, girməməkliyib, düzgün istifadə etməməkdiyindən insana aparır, ancaq xirqələrə oxşadır və ya hələ onlardan dedir və həmq də onlardan rəqsəyir. Onun ki, hələ bir danışma fikir və sonra namadın sabaqlarına aparma sədaqətin səhv ona qarma, orucun səhv ona Çünki aparan şeylər çoxdur. Vaxtlı ol. Allah səninə hər gün əşir, beş min sayılmaz nəsin. Allah Subhanahu etsin. Allah Subhanahu taala işəmlərə yar kömək olsun. Yərar ölkənsən, səninlə olan şəxsə təbadan والصلاه على سيدنا كل عام في صفاء الهدى وهو راء في راء الرحمن الحمد لله, رب. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ان الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان والتاي في القرب وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعلمكم الله ان الله اكبر والله يعلم